мене все ще було попереду. Та я розуміла, що мовчати не можна. Треба якось втішити її. А краще б, мабуть, мовчала. Бо вийшло дуже силовано і незграбно. Вибачте, та якщо він не дорожив вами, коли так принизив, навіщо було залишатися разом? Вона тільки зиркнула на мене і мовчки одвернулася до стіни. Тиша запала нестерпна. стукіт в моє налякане серце, більше нічого. Я вже знову намірилась вибачитися, подумала, що образила її. Проте почула її сухий, безбарвний голос. Так говорять до тих, у кого не вірять, і на крихту. Ні, ти ще не знаєш, що таке любов. Привіт, мальчишу! Пливуть пароходи, привіт, мальчишу, літять самоліти, салют, мальчишу. Аркадій Гайдар Пташечка був дурень. Звиду, що правда цього зразу і не скажеш, людина як людина. Але так уже в нього повелося. Хоч що зробить, чи бовкне, усе собі на шкоду. Ну, от найперше. Був цей чоловік затятий правдолюбець. Ніби й не ліз на рожон, а свої двадцять копійок куди не просять, подасть. Дуже, значить, принциповий. Нати і мій глек на капусту, і ліз за межі поперед батька в пекло. А тебе гукали? Ні. Ото ж був. Може, що в рік півдня народився, то така його планида Покльовувати. Раз ще за Союзу було, вчинився гвалт у газетах, викрили в їхній редакції липового ветерана. Увесь вік, як інвалід війни, медалі, калачі мав, церкач, а тут нативом. Фронту, виявляється, й не нюхав. Інвалід то інвалід, та не того пошив. Зібрали, значить, парк збори, пташечка, блідий аж труситься від обурення. Все ж того слимака, однокашники, курсанти, жовтороті. У першому ж бою полягли навіть 18-річні, а він всю війну в Ташкенті байки про себе герої розповідав. Хвіст по розпускав у дармовому галіфе. Спритник, ти бав? І військоматі про свої геройства по три мішки вовни наплів. Не дурно ж йому усі 50 років по війні медалі ордени чіпляли. Друзяки брехуна за інваліда, горою стали, жалко старого, бач, руки-ноги відморози у снігу, горопаха. Ну, заснув курсант, от молодички вертаючись, п'яний був, то й війна йому скінчилася, то й Карельський фронт, не почавшись, але ж нам, кажуть, своїм признався, покаявся. Пташечка, ясна річний свій, правда, його хоч криком кричи. Усім кісткою в горлі та й уха воском позавіплювали. Ну, таки постраждав слимак пацаном необачним. Та як по секрету, при чим тут німці? Війна? Тим то пташечка і припечатав його ганьбу. Гнатик такий матері липового комуніста з партії, бо інакше всі вони, каже, за його гріх до кінця життя не одмиються. Його ж боровесники кров'ю свої сліди скропили на віки вісімнадцятирічні, а він, воно може і так, та загули гуманісти-комуняки, мала ж менька їх у редакції, а на боці пташечки він сам один, та ще один голос, значить, бойова одиниця. Комуністи незламні, що тобі той залізний Фелікс? І заспівали захисники хором лукавим, чи ж вони йому трибунал? Бог простить, і ми амністію йому. А пташечка дуже принциповий. То хай своєю принциповістю снідає і вечеряє, а ми, значить, друзі справжні. То слимаку амністію і хай живе інвалідом війни, як жив. Ще й з пенсії воєнної обмиємо цей конфуз полюбовно. Бо хіба оцей один каліка та ще й гулькіпака, як і вони, найбільший шахрай в СРСР? Не найбільший, факт. Пташечка тільки ребра над серцем потерва, лідов під язик і глухо так, за голосом, ледь не плачучи видав. Якщо навіть догани не хочете в особову картку внести, то, може, на орден його ще один представимо. Сказано дурень, дурним і помре. Аслимак відтоді почав повз кабінет пташечки тихо ходити, як той кіт, що хазяйської сметани наївся. Стрінуться в коридорі. Він, мов тінь, шуліки, шасне в сусідні двері, і привіт, мальчишу. А що вже обпилися по тому медом горілкою друзяки фронтові? Ого-го, і чого чорта облизує? Ні карми, ні кари божої ніхто не боїться. Чогось пташиці, ну, ніяк не втямити. Церква на одному цвяхові не тримається, бо таки шкода його серця дурного. Отакий він романтик, ідеаліст, видать, видався. Вона йому така поведенція, як горб горбатому. А спробуй переінакшити його. А ще пташечка. Патріот пришелепкувати. Це вже точно. Діагноз, як не поглянь. Те, що владу шанує, законопослушний, значить. Ну що зробиш, таке його життя собаче. Призвик служити. Але що владі вірить? Одне слово дурень-дурнем хочу ступітовчить. Ледь не зарізали були його в хірургії, в той рік, як шарахнув Чорнобиль. А тільки-но видибав впередний реактор. Хотів кістковий мозок здати для опромінених. То йому самому мізки вправляти. Слабак, до ходяга туди ж. На той світ устигнеш, Ташечко, і без тебе там давно перебір.